Ні, це сталося зовсім випадково, правда, цього ніхто не міг передбачити, навіть він. Він так довго себе у цьому переконував, що аж сам повірив. Вона тоді одягла цю безтями дорогу сукню від Версачі, відкриту вгорі і страшенну вузьку внизу, і сіла в машині на його звичне місце біля дверей, не хотіла ступити зайвого кроку. Кіллер вистрілив, не роздивившись до пуття, у кого. Щойно відчинилися дверцята. Побачив, що схибив, не виконав замовлення, прицілився в друге. Від другого пострілу його закрив власним тілом охоронець. Кров на білій сукні дружини виглядала так нереально, так штучно, наче у голівудівському фільмі. Вона не встигла ані злякатися, ані зрозуміти, що сталося. Сповзаючи на руки охоронцеві, прошепотіла тільки «Таку сукню зіпсували». Поки вони жили разом, вона часто дратувала його своїми докорами, мовляв, мало їй приділяє уваги. Рідко виходять між люди, відколи віддали заміж дочку за банкіра з Нью-Йорка, стали майже чужими». Тем для спільних розмов Поменшало А тепер йому бракувало І цих щоденних докорів І відсутності довжелезних Рахунків з дорогих крамниць І її сонного Цьом-тьом любий І вазочки з чорною ікрою На тумбурці біля ліжка Яка раніше доводила його До температури плавлення сталі безліч баночок З відкрученими кришечками Тюбиків з кремами Балончиків з дезодорантами, мусами, гелями, лаками Усякою байдою для догляду за волоссям, шкірою, нігтями, п'ятами І ще хто зна за чим Флаконів з духами, забутих на диванах і кріслах колгот Тепер чистота жодної порошинки Холодильник повний, у будинку стерильно він рідко буває вдома, не встигає насмітити та й звик прибирати за собою. Холодно. Порожньо. Навіть страшно приходити після роботи самому. От він і тягне із собою усяких метеликів одноденок. Ні, скоріш однонічок, якщо так можна сказати. Хоч би пес, який у хаті гавкав, чи що. Втім, Пес один не витримає. Його вигулювати треба. Може, кіт? Ні, кіт це вже наче мультику «Кардинал Рішельє» і «Великий пухнастий котище». Думки якісь дурні в голові. Пес? Кіт? Підвівся, провів рукою по колючому, неголоному підборіддю. Годі киснути. Пора братися до роботи. Розділ третій. Вона йшла додому довгою парковою алеєю, вже осінньо прозорою, та ще політньому людною. Злодійкувато озирнувшись, підчепила наче ненароком крихітний футбольний м'ячик, каштанчик, що не встиг приєднатися до колективу в сезон каштанопаду і зараз виблискував глянцевими боками у жовтому листі. Озирнулася ще раз, начебто ніхто не звертає уваги. Акуратно покотила каштан, делікатно підштовхуючи його носком туфлі. Кругленький тугий м'ячик, котився і котився, то рівненько, то підстрибуючи, немов казковий клубочок з чарівною ниточкою. Куди приведе? До Івана Церевича чи до Баби Яги? А може у Лігво Мінотавра? Хто зна, що там для неї насукали моїри, наткала Арахна, наплела Аріадна? Котися, м'ячику, котися, веди мене куди ведеш. Знову озирнулася. Ні, це просто сором, та й годі. Облиш жінко, бавлянку, крокуй собі, як личить пані. Ти ж хто тепер? Викладач найпрестижнішого вузу, найпрестижнішої кафедри, а поводишся.